mengira joana dualde eta Matiu bordatu eajartzeako kidekin Ejartzeak bere bukaera iragagi du baina azgaite astapenetik. asappenetik esplikatzen aldigu zuen nola hasi zen eajartzeako proiektua noiz edo zelbururekin. Orurogeita hiruan sortu zen, euskara inguruko dinamika bat bate inguruan bana... Antzerki talde bat garaian eta askifite bilakatu da Elkarte dezberdinen lotura egiten zuen Elkarte abiske bat. Eta guk adibidez, ez dugu hori ezagutu. Sartuaginilarik, diadanik hori etzen, etzen, xistitzen. Eta beraz guk ezazu gutu dugun ahi e hartza jadanik zen Eta behar ba, ere ukan nugu zailtasuna asunaz eginen elkarte kultural bat be, Gauza ezberdinak anturatzen zituenak egian, baina egian laguntzailean eta horbilar azteko pixkat e zailago, zailago dela zait ba, Ez da garaian elkarte bakoitzetik bazen erreferente bat, ahi hartzean anparta hartzen zuena eta beraz bon hori handeainitz federatzen zuen eta ilkaratea importantea zen, garantzitua zen beste elkaratea entzatere. Lana initz eta pertsona agutzi, zuen ustaz zer uh, gatik, parte hartzea palori horoko dela uste duzu edo zer hilotua ipotesi batzukatak? Baski horoko jatak, paraldean paraletik atere uh, entzunitugu ez, uh, musikaren eguna horako uh, ekitaldinagusi uh, batzuk berriz pentsatzekoak direla edo gelitzen direla eta janik um, ekital eh, Zaldi egunetan laguntzaileak hartxe maitea, geroz eta zeilago ikusten dugu. E, Milentzu horretazak duratzen da usut, lehen zen ditut batuzten ogeita pertsuna, bukaeran bost pertsuna etortzeko ostatura, batzuek taluak ez dituz egina, e batzuek. Zuen <laughs> azken itzor du hori, azaroaren batekoa, zergatik autatu duzue manera horretan iltzea, nola pasatuko da? Piskat COVID-19 garaia denez eta gainera ikustan itugu, hainbat ekit, ekitaldi eta behtanbera egoetan eta be, be luginuan, be justu, bai gure begia egoketzea eta etan, jandeak piskat anztea. Eta beraz, oh, ginen ikiz, ba zinez eohtziko eh, dugu ehiagetzea eta mm, gainera ai, autatu dugun data, eta gainera kasualitatez asirean bat pentsatu, baina omi oh, asain du. <laughs> G gau beltz biharamunean eta omia saindu egunean. Oja, egiten nugu ere itzokudu hori, be jendearekin bitzokudu txobatu kaiteko, josoki aip, aipatzeko erabaki hori, eta ikusteko jendeak zergdi ikusteko proiektuekin zerg egiten aldean, eta hori guztiak. Ilkutsa bat izanen da, baknean ideiak botan haidituzten entzat, pertsona bat ideia bat haiten da bat zuzat. Eta idei horiek gero, bon... Partekatuko ditugu, e, e, e, e, diende batzuk, e, elkartzen bat dira idei batzen inguruan, ola dira proiektuak e, shortzen eta garatzen.